Na Bibi Eunice Munguri Afisa mwanzoni Toka kliniki ya huduma ya uzazi na mtoto katika hospitali ya Temeke mbali Dar es Salaam leo tuko pamoja katika fursa hii nzuri ya kipindi hiki cha afya ya uzazi ili kuweza kujumuika nawe kusikia mengi Kuhusiana na umuhimu wa kupima virusi vya ukimwi yani HIV Wakati wa ujauzito. Karibu sana Bibi Sunguli. Asante ndugu mtangazaji. Sasa wale yote msikilizaji wa TBC taifa katika maeneo huu ana kubwa ya kutaka kufahamu hasa. Tunataka umuhimu wa kupima virusi ya ukimwi wakati wa ujauzito. Ni hmm. nini hasa tunazongozia umuhimu wa upimaji virusi vya ukimwi kwa wakina mama wanawake wote ambao wako kwenye umri wa kuzaa kuweza kujua halizao kabla hawajapata ujauzito. Umuhimu wenyewe ni kwamba mama anapokuwa mjamzito kama ana virusi vya ukimwi ni rahisi kumambukiza mtoto wake. Hivyo tunaomba wanawake wote ambao wako katika umri wa kuzaa kabla ya kuamua kufunga ndoa au kuanza mahusiano ya kimwili na wanaume wenza au waume zao. wapime kwanza afya zao ili waweze kujua hali zao kama wame maambukizi ya virusi vya ukimwi basi tunaweza tuka, washauri ni njia ipi watumie ili wasiambukize watoto wao virusi vya ukimwi mama anaweza akamambukiza mtoto wake kwa njia tatu kwanza anaweza akamwambukiza mtoto anapokuwa tumboni yani anapokuwa anapokuwa mzito. mama anaweza akawa ana virusi vingi zaidi mpaka akamwangukiza mtoto wake kupitia kondo la nyuma au kama hakuambukizwa wakati yuko tumboni mtoto anaweza akaambukizwa wakati mama anajifungua mtoto anaweza akapata michubuko basi kwenye ile michubuko damu ya mama ikachanganyika na ya mtoto mtoto akapata maambukizi kama mtoto hakupata wakati wa kuzaliwa basi anaweza akapata kutoka kwa mama wakati wa mama kuonyesha kwa hiyo katika vitu vyote vitatu hivyo, kuna namna ambavyo mama anashauriwa ili mtoto asipate na kuna huduma na dawa ambazo anaweza akazipata. Tuangalie sasa ni utaratibu gani ambao anaruhusika mm. anatakiwa au upate ili kuweza kupata huduma hii kwa virusi wa ukini. Utaratibu ambao unafanyika kwanza kabisa ni haki ya kila mwanamke na mwanamume kujua afya yake. Hata kama hajaamua kuoa au kuolewa au hata kama hajaamua kupata ujauzito. Hivyo hospitali yetu ya Temeke ina kitengo maalum kwa ajili ya kupima watu wote ambao sio wajawazito na ambao ni wajawazito. Hapa kliniki hii tunawapima wanawake na wanaume kwa pamoja ili waweze kujua hali zao. Tukipima tukakuta ana maambukizi ya virusi vya ukimwi basi mama mjamzito kuna dawa ambazo anapewa ili asimuagize mtoto wake ambaye yuko tumboni na kupewa ushauri juu ya maisha ambayo anatakiwa aishi. Kwa mfano kuna wanawake wengine wakuta labda ana mahusiano zaidi ya mtu mmoja basi anashauriwa namna ya kuishi maisha ambayo ile mtoto ambayo yuko tumboni mwake hataathirika. Kwa wale ambao watakuto hawana virusi vya ukimwi basi wanapata ushauri na gani waendelee kuishi bila kupata maambukizi. Eh, naelewe mimi sasa ambapo huyu mama ambaye anatarajia au ameshika ujauzito, anaanza au anaanza kufuatilia huo mpango au hii huduma ya kupata kupimwa virusi vya ukimwi. Asante kwa mtangazaji. Wakati wote mama anapojisikia anjamzito, yaani akisikia tu amepata ujauzito, anakaribishwa kuja kliniki au kwenda kliniki yoyote ambayo iko karibu na yeye. Aweze kuanza kliniki, afime damu yake kuangalia kama ana maambukizi ya virusi vya ukimwi au kama hana na pia kutupata huduma zingine zote ambazo zinapatikana kliniki. Vipimo ni vingi pamoja na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kama atakuzwa na virusi vya ukimwi basi atapata huduma kuna dawa atapewa ambayo atatumia mstaka atakapojifungua. Hiyo dawa inasaidia inazuia mtoto wake aliye kwenye asipate maambukizi na pia ataendelea kupata ushauri mwingine kwamba hata akijifungua ni namna gani amtunze mtoto wake, ni namna gani mtoto wake. Na tunashauri sana aje na mme wake au mwenzi wake ili wapindi wote wawili baweze kujua hali zao vizuri na jinsi gani waendelee kuishi kama wanaumvikizi basi wasiendelee kuambukizwa zaidi au kuambukizana labda kuna wakati maalum ambao huyo muasirika wa virusi vya ukimwi anapotakiwa kuanza hii matibabu kwa mfano kama michelewa kwanza kupata hii huduma kumkinga wanaye Ataka mzaa mjaa kutoa bokizo hatuna muda maalumu kwamba aanze ile hatuwezi kumlazimisha mtu lakini tunasema mtu aje mapema anapojisikia tu ni mzito kwa sababu kuna wengine wanachelewa sana Anachelewa, mama anachelewa anakuja tayari anaumwa yani ana magonjwa mengi yana mshafata ukimwe yani upungufu wa kinga mwilini na sasa anaumwa sasa anapokuwa anaumwa basi zile virusi vya ukimwi navyo kwenye damu vinakuwa zimeshakua vingi inakuwa ni rahisi kumwambukiza mtoto mimi nasema hatuna muda maalum kwa sababu kama mama atakuja ametelewa hatuwezi kuacha kumhudumia lakini tunasema hivi muda ulio mzuri muda ulio muafaka ni matema Mama nako ikundua tayari mzito, hawai kliniki ili aanze huduma Endapo Ndapoku ya kwanza mama alipata udwala huo, sasa amejifungua salama na mtoto amekua katika mimba ijara, natakiwa afanye nini tena? Sabda mama alipima mara ya kwanza, akakuta hana maambukizi ya virusi vya ukimwi, akajifungua salama kabisa. Tukaendelea naye anai akaja akapata ujauzito mwingine tunamfima tena kwa sababu huwezi kujua kilichotokea hapo katikati na wengine pia imetokea kwamba mimba ya kwanza hakuwa na maambukizi, mimba ya pili tukampima akawa amepata maambukizi kwa hiyo kila ujauzito mama lazima tuanze upya tumpime tuendelee naye upimaji huo wa virusi vya ukimwi kwa wale ambao Si angejit unagonga pima baada ya unapima tena endapo mama kapata mumba ikaba sehemu ya 3 kaja kwenu kapima kapito hana mamokezi lakini ndani ya ugeuzi ule ni anakutana mweza kamletea tena tatizo hilo kama mwambukize ni anapima hatakiwa katika wakati wewejeza endelea kutuma ile redesme ukini kadri mumba inavongeku inaongezeka kuku na unimaramoja tu pale mwanzo anapofika clinic mtangazaji, mama anapokuja mama mzito, tukimpima tukakuta hana maambukizi ya virusi vya ukimwi tunampa ushauri na tunamwambia arudi baada ya wiki tatu tunampima tena mara ya pili ili tuweze kujua ji, alikuwa kwenye kipindi tunaita kipindi cha mpito labda alikuwa na maambukizi au anaweza akapata mingine hapo katikati mwizi kujua kwa hiyo tunampima tena na hii huduma katika eneo hili yetu hiki inaionaje? Ni huduma katika kliniki ya Temeke kwa kweli inaendelea vizuri naona wakina mama wengi wanaikikia kuja kupima na pia sisi hapa ni hospitali kubwa ni hospitali ya afa kwa vituo ambavyo viko mbali. Kwa hiyo tunawapata wengi kutoka vituo mbali asa wale ambao wamepima kinga zao ziko chini kwa hiyo wengi ambao tunawapokea hapa ni wale tunaowaandikia dawa za kupunguza makaji ya virusi vya ukimwi na elimu mnaiitoa hapa labda mama anapokuwa katika kituo hili huduma hii anatakiwa ali nini, afanye nini tunawapa elimu ni chakula gani waweze kula mm -hmm, kwa, mfano. Mi, kwa mfano tu wale matunda kwa wingi wale vyakula mchanganyiko demi vitubisho vya chakula mbalimbali mbali. washauri kuhusu chakula hatuwezi tu kumwambia kula nyama kula mayai hapana mama tunaongea naye tunamuuliza na ni vyakula gani ambavyo yeye anavyo au ni vyakula gani anaweza akapata anavyotueleza vile vyakula basi tunamwelekeza namna ya kula kwa kuvichanganya, ndiye aweze kupata virutubisho vyote ambavyo vinatakiwa kwenye vyakula Vitu vingine kama vile labda pombe nini tunamshauri aache kwa sababu zile zinampelekea anaweza kumpelekea kupata matatizo au kufanya hata dawa zisifanye kazi vizuri. Ndapokuwa mama atakuwa labda amekoma maziwa wakati natumia bidada tena hasa maziwa yana athari ila kawaida ya dawa unamwambia mtu akitumia labda amekula chakula akae kama nusu ndipo ameza dawa. Na tunamwambia hivyo kwa sababu anaweza akamaliza tu kula chakula akameza dawa vikavuruga tumbo akatapika tena zile dawa zikawa zimepotea. Na, msikilizaji wa TVC Taifa Hewani ni kipindi cha Afya ya Uzazi na leo tunaangalia juu ya umuhimu wa kupima virusi vya ukimwi hasa wakati wa ujauzito. Ninaye ni Afisa munguzi toka kliniki ya huduma ya uzazi na mtoto katika hospitali ya Temeke mji Dar es Salaam. Na wazisikia kwanza tangithi kuhusu uhimu wa virusi vya ukimwi pia wanataka kusikia wa kufika wakati gani ambapo unatakiwa kupima virusi hivi lini, na wapi huduma hii inapatikana na, na tuangalie faida au hasara za kuto pima virusi vya ukimwi au za kupima virusi vya ukimwi Na hasa kwa mama mjamzito faida ambazo zinatokana na upimaji wa virusi vya ukimwi mama anapokuwa mzito akaja kliniki mapema akapima virusi ya ukimu pamoja na vitu vingine anagunduliwa mapema mama kabla kinga zake hazijashuka kwa kitaalamu wanaita CD4 kabla kinga hazijashuka sio rahisi mama kupata magonjwa nyemelezi na kuweza kumamkiza mtoto kwa hiyo hapo anakuwa na asilimia kubwa ya kupata mtoto ambaye hana maambukizi ili yeye mwenyewe anakuwa amefahamu hali yake mapema ambayo itamfanya kinga zake zisishuke mpaka anzishwe dawa. Wengi sana wajui kupima damu zao kwa ajili ya kuangalia kama kuna virusi vya ukimwi hawajanzishiwa dawa kwa sababu kinga zao ziko ziko juu. Faida nyingine ya kupima inamfanya yeye asipate magonjwa mengine yelelevu kwa sababu ametima mapema atapata ushauri kutoka kliniki namna ya kuishi maisha ambayo yatamfanya ye ya asipate maambukizi kwa mfano kama alikuwa ni mama ambaye anawenza wengi labda hajaolewa anapati nazi wengi tunampa elimu tunamweginisha, basi anapunguza idadi au anaamua kubaki na, na mwenza mmoja kwa hiyo hawezi kupata maambukizi mengine mengi ambayo angeweza kupata huko pembeni faida nyingine anapowahi kupina anapata dawa ambazo zinamfanya yeye asipate magonjo nyelelezi. Kuna dawa tunampa kila si. Faida nyingine tunampa dawa ya kumfanya yeye asimuambukize mtoto wake virusi vya ukimwi akiwa tumboni. Faida nyingine anapimwa na magonjo mengine kwa mfano kaswende, kuangalia kama ana kwa sababu anapokuwa na magonjwa ya ngonjo yanapelekea ya kupata virusi vya ukimwi. Kwa hiyo anapopima matema, nugundulika na magonjwa mengine anatibiwa. Pia anaweza akawa mama na malaria ambayo inaweza kupelekea kumwambukiza mtoto tumboni. Kwa hiyo pia nayo ni faida ya kumfanya mama tuweze kujua kama ana tatizo la malaria atiliwe matema. Kwa maana hiyo faida ambazo tunazipata kufanya mama asiugue na pia mama asipate matatizo mengine ya uzazi. Upande wa hasara, hasara za kutokupima, mama asipopima, pima atakaa hivyo hivyo bila hatapata hatapata tiba yoyote, kwanza atakuwa amekosa zile dawa. Kwa hiyo mama anaweza anapaja anajifungua anakuwa tayari ameshaingia kwenye ukimu ni mgonjwa. Na kama ni mgonjwa asilimia kubwa na mtoto laye atakuwa ameshambukizwa, unaweza anaweza labda akataliwa lakini hataishi muda mrefu kwa sababu mtoto atakuwa tayari ameambukizwa. Hasara nyingine vifo vya watoto vitakuwa ni vingi, pia itabidi mama atumie dawa. Baada ya kufikia hayo sasa tuangalie. Je, mama kidogo mzito amekuwa katika vizuri vizuri to clinic? akipewa huduma hii ee, ya dawa hizi ambazo zinamsaidia ye ee, kama amegundulika ana virusi vya ukimwi kutoweza kumamkiza mtoto wake ee, wakati wa kuja uzito wakati wa kujifungoa wa wa, wa wa. bahati mbaya mimba, nimeharibika yule mama atendelea kupata huduma hii au huduma inayofaaji unakuwa nakuwa Asante ndugu mtangazaje kama bahati mbaya mama member ameharibika anaudumiwa kama kawaida kama kawaida atahudumiwa kama mtu ambaye, kama mtu mwingine yoyote anayehudumiwa na uduma ya ataendelea kulipata, na atapata atapata huduma za uzazi wa mpango ili ifanye apumzike mpaka atakapoamua tena kupata ujauzito mwingine kama ujauzito mwingine tutaanza tena kumhudumia kama kawaida. Ziada huu wa virusi vya ukimwi katika kliniki hii ya huduma za uzazi na mtoto katika hospitali ya Temeke kama utaratibu ukoje. kwamba mama anaposaanza amejifungua kliniki anaendelea naye na gari. Aha. Uh -huh. Tunakuwa na mama anapokuwa mzito tunamhudumia mpaka atakapojifungua. Akishajifungua mtoto anapewa dawa kuna dawa ambayo mtoto anapewa aitumie inategemea kama kama mama yuko kwenye dawa ameshashwezi amesha dawa za kutumia muda mrefu yule mtoto atatumia ile dawa kwa muda mfupi kama mama kinga zake ziko juu mtoto atapewa ile dawa ile dawa anatumia kwa mwaka mmoja ili na yeye asipate maambukizi lakini wakati huo mama anakuwa anaendelea kumnyonyesha mtoto wake lakini pia kuna wakina mama wengine ambao wana uwezo wa kununua maziwa mbadala. Maziwa ya kopo, maziwa ya dukani ambayo ndiyo yanayofaa yanastahili kutumika kwa mtoto. Wale wanatumia maziwa mbadala lakini ile dawa hawataendelea nayo nayo sana. Yule mama na mtoto wake hapa kliniki huwa tunakaa naye kwa muda wa mwaka mmoja na nusu tangu mtoto kuzaliwa. Baada ya mwaka mmoja na nusu tukishampima mtoto Itukuta mtoto mtoto iko salama basi mtoto anaendelea siringiki yake ya chanjo kama kawaida mpaka miaka mitano. mtoto wanapozaliwa kikaa baada ya mwezi mmoja huwa mtoto kunampima damu na yeye kuangalia jinsi damu ya mtoto ina virusi kama damu ya mtoto haina virusi basi tunaendelea kukaa naye mpaka mwaka mmoja tunampima tena tunakuta hana mwaka mmoja na nusu Tuna mgonjwa anaendelea kwenye kliniki yake ya kawaida. Kwa wale watoto ambao baki mbaya tumepima damu zao na kukuta kuna virusi vya ukimwi, huwa tunawapeleka kitengo cha CTC, wanaanzishiwa dawa za muda mrefu kama mtoto amepata maambukizi. Sikitiki na wasika na faladamu la, enye ndio wanao tiba. Tiba kwa wale ambao wako kwenye kinga zao zimeshuka na wengine wanaumwa sasa hivi ndio wanaopigiwa pale CTC. Lakini kwa kifupi tu ndugu mtangazaji ni kwamba hapa tunakaa na mama na mtoto kwa mwaka mmoja na nusu. Tunakaa nao hapa kliniki. Je, elimu hii ambayo inafaa na lazima la umuhimu kwa kupima virusi vya ukimwi, naitoa namna gani? Elimu hii tunaiitoa kila siku hapa kliniki na tunaitoa kuna wababa wengine wanakuja na na wenze wao hapa. Kwa hiyo tunaitoa kila siku hapa kliniki watu wote waisikie na kuna sehemu ambapo watoto wanatibiwa upande wa pili kule na wanaelimishwa ili habari ziende kwenye jamii. Na pia ndugu mtangazaji baada ya kutoa elimu kwa watu wote kuna sasa kumhudumia mtu mmoja mmoja kila mtu anaeidimishwa kutokana na takizo lake alionalo pingine unaweza kutuambia nini kuhusiana na utekelezaji wa huduma hii katika kiongozi wa ile ile ile watu wanabokeaje swala hili na labda kuna changamoto gani ambazo zinazikata wa kweli wakina mama wameitikia wito sana kuja kliniki na kupima kabisa na kuna wakina mama wachache ambao wanakuja na wao au waume zao kuja kupima ili swala kwa kweli wakina mama wabidipokea vizuri kupima lakini changamoto ambazo tunazipata ushiriki wa wanaume bado mdogo Hiya changamoto nyingine bado hiki kitu ni bado ni siri yani unyanyapa bado upu wanawake wengine wanashindwa kuwaeleza weza wao au waume zao kwa sababu wengine wanasema nikimweleza naweza nikapewa talaka, naweza nikaterekezwa kwa hiyo wanaungupa. Kwa hiyo utakuta huko unaoendelea, utaendelea kwa sababu weewe sasa tukamwambia utumia kinga wakati mume wake haja hajapata habari. Na mwingine anaishi hata na, na wazazi wake lakini hajawashirikisha. Kwa hiyo bado unyanyapaa wipo. jamii nini nzima inatakiwa kwa kweli ya masike ili wakina mama waweze kusaidika. Lakini tatizo kuu kwa kweli ushiriki wa wanaume huko chini na tunajitahidi sana hata kuandikia barua ili aje na mwenza wake wanakuja lakini si wengi. Iki kitu kwa kweli kinahitaji mkakati wa msingi wanaume wa kwa sababu ndio waamuzi wako katika familia, ndiyo wanaotoa chakula katika familia. Basi wanaume wa kiamafika nadhani hata jamii zima itahamasika Labda kuna maoni gani au ushauri gani kwa kwa jamii hata kwa serikali bosi na nasuala lazima la wa upimaji wa ya covid hasa kwa kina mama wazito mimi kwa kweli nilikuwa tu na jamii ya watanzania kwa ujumla kwamba ili ni tatizo sasa limeshaingia na tunatakiwa tupambane nalo basi tulipokee tuwasaidie hao wakina mama ambao tayari wana maambukizi tusiwaachie na wala hatutafutii mchalo wala hatumlaumu mtu Naomba kila mtu ashirikiane katika hizi Lakini pia mimi ningeomba kama serikali inaweza kuwa na mkakati maalum wa kuwahamasisha wanaume kushiriki katika kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa watoto. Waweze nao kuwa na wakizao au wenzao katika kupima. Kwa sababu wakina mama wameachiwa kama mzigo nadhani huu wa masishaji, yani ungeanzia hata juu hata kule bungeni uanzie kule uje mpaka chini ili huu mzigo wa kina mama wajionao basi tusaidiane wote kwa kweli wakina mama wanateseka sana wanaume wengi hawataka kupima mwingine anaweza akasema mimi mmeongo ameniniambia kama una virusi na mimi au mimi mmeongo ameniniambia mimi mtatiba siku nyingine au mume ameniambia niondoke nyumbani kwake. Kwa hiyo haya yote ni matatizo ambayo wanawake wanayapata. Kwa hiyo naomba jamii nzima ya Tanzania ibebe unywigo basi tuweze kufika mahali ambapo tumekusudia kufika kwa sababu lengo ni kupata watoto ambao hawajaambukizwa virusi vya ukimwi. Na mwisho wake basi tupate taifa ambalo halina virusi vya ukimwi. Na msikilizaji wa TBC Taifa mimi nimefikia hili leo katika kipindi hiki cha afya uzazi ambacho tumeangalia umuhimu wa kupima virusi vya ukimwi yani HIV wakati wa ujauzito. Niweza kufikia tu hasa kuna uangalifu katika kupima virusi vya ukimwi ili e, mtoto aweze afya yake hasa wakati wa ujauzito nzigezo zinifika ya e safari zilizopo pia mambo kufikia mafanikio na changamoto mbalimbali ambazo zipo katika utoaji wa huduma hili na nilikuwa naye bibi unit Ungure yeye ni afisa mngunizi Toka kliniki ya huduma ya uzazi na mtoto katika hospitali ya Temeke mjini Dar es Salaam kutoka kipindi hiki cha leo sina utakuwa msikilizwa kwa makini na kuwa na wakati mwingine katika kipindi kingine cha afya uzazi naitwa radio maneno nasema kwa taarifa zaidi wasiliana nasi katika kituo cha afya uzazi kwa sanduku la posta 9191 Dar es Salaam